من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمجتهد في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية قد يختي وقد يصيب غرز ديمات رحمة الله ليلة ديمة ما بيان دي بل مساله دا بیان وی چې کله مجتهد طيبې مسئلے کې اجتهاد شروع کړي نو کله د حق ترسیګي او کله خطا کېږي شارح رحمت الله دی دی دې مسلې متعالق تفصيل کوي دایې چې اصل خبره داداته دغه مجتهد سے اجتهاد کوي نو دا کلافیات قادیات کی وی او کلا پو فروعی جزئیات فقهی او دی کی دی دوالو کې مسله دا چې کله د هغه حق ته او کله خطا کیږي نو په دی مسله کې دایې ته اصل کې د علماء اختلاف راغلی ده و دی کې مختلف اقوال راغلي دي د جنع علماء قول داده دا. که کوم مسله <مسالكي> کې څنڅ نوې راغله صيغه کې لوجد اجتهاد مجتهد نه یو حکم موجود دی دلې نه کنه نو څوک یې چې ته او په فوته ثاوید امرینوده څوک یې چې له سره حکم ستنه او څوک یې حکم موجود ده مختلف احوال راغلي دی خو مدار دی دي دغه اختلاف اغه په دې باندې د سړي الله تعالی د پارا په هر حادثه کې یو معلوم حکم راغلی دا او که دا راغله بیا په مسائل اجتهادي او کې حکم اغه ده چې غته راي د مجتهد رسېدل د کل دینه علا نو د یي چې دې لپاره تحقيق خبره ده داسې مسله اجتهادي بیا به سوي چې په یو کې به د الله ل جانب نه د اجتهاد مجتهد نه قبل حکم وی او یا بنوي کچیرته حکم نو کچیرته حکم راغلیو یا بل جانب د الله تعالی نه په دې بندې دلیل موجود وی او یا بنوي بیا څه دلیل راغلی وی یا به د دلیل قطعی وی او یا بزون وی نو د یا ته د هر احتمال ته یو زاهب زحاب کړي نو د و جنا اختلاف پیدا سویدا چا قوله اول ذکر کړی دا چا سانی ذکر کړی دا چا سالسی لا غیر ذالک خراجه قول دا چه دا یای چې مجتهد لپاره مسله دادا چې عقب کله حق ترسیږي او کله بختا کیږي کچیر تدس یو چې هغه حق تر رسید د د لپاره به دو اجر یو اجر دا چې د خپل مهنت او شایې کړی ده. او دویم اجرداد دا صدې اس د حسابت ده دا حق تر رسیدلی دا او ک یو مجتهد د سیوڅ په دې مسلې کې خطا اس نو بیا فله اجر واحدنا نو د ب معذور بلکې ماجور بوي د لپاره بو د سایه او مهنت چې د خواري کړي دا الله تعالی بدلور کوي نو معذور بلکې ماجور بوي او دلیل په دې خبره باندې حق ولم دغدا کله کلا بحق ترسی گی کلا بخطا کی گی. دلیل پا دی بندینو د یایی چلور دلائلو ذکر کردی دي یو دلیل دا چه قرآن کریم دی داود علی سلام او د سلیمان علی سلام ذکر کردی دا. چه اغش پن کویتا یو پیسلا داود علی سلام و او روالا. بیا دویم پیسلا ای غتا سلیمان علی سلام و او روالا. یغه د خپل د خپل اجتهاد موافق فیصله کړیو سليمان علی السلام د خپل اجتهاد موافق فیصله کړیو هو الله رب العزه وی له ف فهمناها ما فهمه د دغه فیصله او د دغه قضيه یاد حکومت اغه ور کړیو سليمان علی السلام ته نو چکه لا فهما الله تعالی ته ور کړیو معلومه داد څ دې مو او اغه داود عليه سلام خطا سويو نو کچیر ته د سويڅ دواله مو شی بوې خطا له مجتهد نه نه راتللې نو بیا تخصیص به ذکر الله رب العزه د سليمان عليه السلام وکاو چې ففهمنا ها سليمان ما د دې قضیه او معاملی په سولیمان علی سلام تور کړو نو بیا خو د په دې تخصیص به ذکر کې څه फायदा او څه جننه موجوده نو معلومه سوات چې دغه تقسیسي چې الله کلی لد ووج نه چېلی نه هو موسیبونه او داود علی سلام په دی معامله او قضیه کې هغه مختیو وو دوه مدادات سرریوااتې مبارکم په دی دلالت کوي چې مجدد به کله حقهرسېږي او کله به ختا کږي لكى نبي كريم عليه الصلاة والسلام يو صحابي تولي إن أصبت فلقى عشر حسناتنا فلقى عشر حسناتنا كچيرت تحق تورسي دليد تالي پارلسني كيدي وإن أخطأت فلقى حسنات واحدة أو كتخة تاسولي إنو يو أجر الله تعالى ونيكي بأ الله تعالى دي, دي سايا ومهنتات لكي او دارنگا يوبل روایت کی نبی کريم علیه السلام آئی جو علا للمصیب عجرين و للمخته عجر واحدا پیغمبر علیه السلام آئی چه دی مصیب دی پارا دو عجر مقرر کردی دی او د مخته دی پارا عجر واحد دا دارنگا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنه وویل چه ان اسب توف من اللہ کز حق تور سید لما نبیاب داد اللہ لطرف نوی او کزه خطا اس ولما نو بیا فمن و من الشیطان نو دا به بیا دی ما دی نه فسله جانب نوی یا به شیطان له جانب نوی دی غلط غشه او دی خطا ای بووی نو خبره دا سو چې ګور د روایتونو نم ثابت اس ولہ چې مجتهد کله خطا کیږي کله حق ته رسیږي لا اثر او لقول دی صحابی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی قول نم دا ثابت اس چه کلب دای موسبیه او کلب مختیوی درېم دلیل داد دا چې موشته هغې کله اجتهاد کوي نو حکم اجتهادي اغا د ثابتوي په څ بندې په قیاس بندې نو قیاس کې مسله تاسو ویل ده چې انه موظهر لا مثبتنا قیاس دا خو موظهر وي خو مثبت نه ځکه ثابت په قیاس باندې دا هم په نثر ثابت وي ماننه او بل طرف تا علما او اجماع په دې باندې مناقشه ده چې کله یو شی په نثر ثابت سی نو حق به هغه یو شی نو چې کله یو شی وګرځید او شی یو مساله ده په دی کې دو کسانو اجتهاد وکه یو ام قیاسو ویل بل ام قیاسو ویل او سماننه خو به دغه حکم په نثر ثابتېږي زکات چې په یا سره خو ثابتېدلې سینې د یو مظہر د مثبت خوناده مثبت خو په واقعي کې هغه نس ده او نس چې په کومه معامله او حکم کې واریت سي نو حق په یغه یو شي وين نو چې یو شی راغی او دلته اجتهاد دو کسانو کړایلا نو معلومه ده دا چې یا په ددي اجتهاد سيوي د دې بل په او یا په ددي اجتهاد سيوي د دې بل یو په نو دې دې دا خبره معلومه شولہ چې المجتهد قد یخطئ او یصيب در دې دلیل سره رَم دلیل دا دا چې مجتهد به کله حق ته رسیدي کله به خطا کیږي وی وج دا دا چې کچیر ته دواړه مجتهدان په یوه مسلې کې اجتهاد وکي او هغه دواړه حق ته ورسېږي خطا دې دوی نه سره ثابته نسی نو بیا خو به لازم سی اټصاب د فعل واحده فحکمین متزادین بنده مثلا یو قیاس کړای دا یغدی یو شی د فار احل ثابت کړای دا بل قیاس کړای دا یغدی یو شی د فار ثابت کړای دا یو قیاس کړای دا یغدی یو شی د فار ثابت کړای دا بل قیاس کړای دا یغدی یو شی د فار فساد ثابت کړای دا اوس په کې بخامه خا یو خطا یو شېوی ولیک دواره سې نو لازم بصی احتساب د شی واحده اه فحکمین متزادین وبندے اقتصاد د شی واحد په حکمونو متضادینو دا ناجایزه نو معلومه مسله نو معلومه مسله چې اغه ثواب کېدل او حق کېدل د دووارو اجتهادینو دا هم باطله نو د دی دېنه مثلا معلومه مسله چې په دې دووارو کې به یو صحیح او بل به خطا نو د متن مسله ثابت شوه چې المجتهد قد یختي او قد یشيب ځکه خطا او ثواب دووار ثابت شول نو کله به دې مصیبی او کله به خطا دا ستاسو لپاره کېدای شي، په کومو شي؟ څلور د لایې ځکه کړو؟ ولموجته تو فلاق لیات و شرایات مجتهده اغه په عقلی او شرعی نقلی مسائل کی اغه کله دی اعتقادات نوې او کله قبلی دی عملیات نوې قد یختي او قد یصیب کله پدی کی خطا کیږي او کله حق ترسی کی وزه هبا بعض الاشائرته ذهاب کړه د ذنیا شائره معتزله او الادی خبره لره ان کله مجتهدنا چې هر مجتهد په مسائل شرایع فرعیه او کی الٹی لا چې پېو کی قد دلیل نوې مصیب وي و حاضر فوم ابنیونا نو دغه اختلاف بنا سوې دا په اختلاف د دوی باندې په دې خبره کې ان لله تعالی فی کل حادثتنا چې الله رب العزت لپاره په پا هر حادثه کې یو حکم معین او که کښوکامه په مسائل اجتهادي او کې اغه وی اته اله راي المجتهد چې زه تا رسیدلې راي دي مجتهد او تحقيق هغو مقام ده ان المساله اجتهاديه چې مساله اجتهاديه ايمان لا يكون من الله تعالى فيها حكمنا نو يا بل جانب دي الله نه پدې کې حکم حکم معينه قبل الاجتهاد قبل اجتهاد المجتهد نو او يكون يا بوين وحينئذ ان حکم نو يا بل جانب دي الله بنده دلیل نو راغلی یا بوي او که چې دلیل راغلی وینو يا بقطعوي يا بذنوي فذهب الى كل احتمالنا نو ذهاب کړيده هر احتمال لری وېدل ویل مختارونو غورا ده ان الحكم معينن چه حكم معين دا و عليه دلیل زنيون پدي بندي زني دليل ده اینو وجدہ و اسابه که مجتهد دغه ځونې دلیل پیدا کی رسې کی حق لرا او که تری ورکسن او خطا انه دی خطا کی ګل مجتهد غیر مکلفنه مجتهد مکلف نه د حسابته پرسی د دا بند حق لرا لغموزه او خفایه لوجده اغه پوشیدگی او د پټوالی ددنه فلذالک لدی وجنا کان المختي معذورنه نو که کوم مجتهد خطا سویو اغه به معذور بلک ماجور بوي الله با اجر مرقي نو فلا خلاف علی ھذ المذهب نو خلاف نه دراغلی پدغه مسلک مندې په دې خبره کې ان المختی علیس ب عاصمنا چې مختی دا گناهګر نه دا و انما و انما الخلاف نو په دې کې چې خلاف نسته گونګر یقینن د بلکې ماجور د کنا و انما الخلاف بلک خلاف راغلی دا پدې کې انه مختنا صدغه خطا یی ابتدا هند کې انتها هند په نسبت سره دلیل او حکم دواړو ته ویله زهبه بعضو مشایخ دې ته زہاب کړی دا جنو مشایخ او دا مختاره د شیخ ابي منصوري ماتوري دي دا او یا انتها ان فقته په نسبت سره حکم لرا حیسو اخته فيه چې دې پدې کې خطا سویدا اگر که دلیل صحیح ذکر کړی دا حيث اقامه چې د قائم کړی دا دلیل په دې طریقې طریقې دې دلیل سره چې دا, دا مستجمعو ده در دې ټول شرایطو د ارکانو واه تا بما کلف به من الاعتبارات او ایتيان کړی ده د مجتهد په هغه باندې چې د پیغه باندې مختلف د الاعتباراتنا وليس عليه في الاجتهاديات نستفد بندي في اجتهاداته اقامه الحجه القطعيه اقامه الحجه القطعيه التي مدلولها حقنا شديد غمدل الحق البتته خا مخا والدليل على ان المجتهد دليل فدي خبر بندي مجتهدا اغب كل خطاكي او كل حق ترسيغي نو no. به وجوهینه مختلفه تنه اغا په مختلف دلایل وبنده دالوم باید للداه چې الله رب العزه ویل دی ففهمناها سليمان نو موږ زمیر حکومت راجیده یا فتیات راجیده او دغه فیصله او دغی قضيه راجیده موږ کوې ورکړې واده د فیصله او د معاملې سليمان علی السلام تا ولو کان كل من الاجتهادين سوابنا که هر یو له دواړو اجتهادین او نا چې داوود علی السلام د سليمانو عليه السلام نو دوار حق لما كان لی تخصیص سلیمان بی ذکری جهتونا نو بیا بناو را غلی ده پار دی تخصیص دی سلیمان علیه السلام پا ذکر کولو سرات و جالی انا کل منهما قدساب الحکم زکا حری اولو دوی دوارو نبر سیدلی و حکم لرا پا دی او فهم دیده لرا حكم لرا آسانی و دویم آغا حدیث و اثار دیم عداله تیاغا دلالت کونکی دی فتر دید دی اجتحاد بندی بین سوابی و الخطا پا دسی طریقی بندی سوارت متواترت المانا تیاغا گلدی دي دی پا اعتباد دی معنا سلا متواتر قال عليه السلام نبی کریم علیه السلام لیدی نصفت فلک عشر, عشر حسناتنا کتورس دلیل تالی فارلسنی که دی وک خطا سولی نبیان فلک حسنات واحدا او په یو بد روایت کې راغلي دی چې یو للی لمשי به اجرنه د رصیدون کې دی لپاره دوه اجر دی یو په او بل دی حسابته حق تر رسیدله او د مختدي لپاره اجر واحد دی فل مهنت وکړې دا اگر کنه در رسیدله د مهنت هم الله تعالی ان الله لا يضيع اجرا نو تخفل احسان او نیکی کړه کار وکړې وللمفتی اجرا واحدا دي خطاكي دنک دي فاريو اجر دا وان ابن مشعود رضي الله عنه دي عبد الله ابن مشعود سيدنا منقل دي کزور سيد لم حق لرانو دا بده الله لخانوي والا فمني ومن الشيطان دي دنم معلومه سره چې مجتهد وکله خطاکی یو کله بولیک او عبد الله ابن مشعود سې ګول ویلې چې وې ناخطاتم وقد اشتهرت تختیت صحابته وتحقیق سره ثابته سویه خدای د صحابه کرامو جن د دوی اغه جنولره په اجتهادیاتو کې اسال سه دریم دلیل دراده چې قیاس خو مظهر د مثبت خونې دانو ثابت په قیاص باندې دا ثابت با وي پنس ای زن همدارنګه په اعتبار د معنا سره او د علما او اجماع په دی بنددا چې حق په ما ثبته بنس کې وي لا غیر نو دواړه حق نسی کېدل نو څه نو حق په معلومه مساله چې دا یو مجتهد مشي بده او بل مجتهد الرابع صلى رمضان أنه لا تا تفرق تافي العمومات چې تيتي تفرق ندر آغالي فأغا عمومات الواردة وكي فشريت دي نبي فشريت دي پيغمبر دي مغاكي تنبي كريم عليه السلام ده پا ما بين دي أشخاصوكي نغوز كهر مشتهد مصيبوين لازم اتصاف الفيال الواحدين و لازم بو قرزي توصيف دي يوبي عالي فأمرين ومتنافئين و بنده تحضر اباحة صحة وفساد را غلاي ده وجوب وعدم وجوب را غلاي ده و تمام تحقيق هذه الأدلة في پورة بيان دي دلائلو أو جواب لتمسوقات دي مخالفيننا يطلب من كتابنا التلويح في شرح التنقيح دا بعل